Nga e buhurëria radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam, i ka për cilë fjalët e zotit dhe kryuësit të ti të fuqishmit dhe të madhërishmit. Një robë bërë një mëkat dhe tha, O zotit im, ma falë mëkatin. I lartë madhëruar i tha, Robi im ka bërë një mëkat, duke e ditur se zotit ti i falë mëkatet, por edhe dënon për ta. Robi për sëri bërë një mëkat tjetër dhe tha, O zot, ma falë më katin. I lartë madhuruar i tha Robi im ka bërë një mëkat dhe ka ditur se zoti i ti fal dhe dënon Robi bërë i edhe një mëkat dhe përsëri i tha O zotë, ma fal mëkatin Dhe i lartë madhuruar i tha Robi im e ka bërë mëkatin duke e ditur se zoti i ti fal dhe dënon për mëkatet Bejt shtë duash, unë të kam falur Transmeton imam Buhariu dhe muslimi Këto hadithe